Új hári Jánosok. Ez egy új típus. Tisztelet a kivételnek. Az igaziaknak. De ezeken túl is mellett feltűnik lapok tudósításában, kováigú szóbeszédben a korstűlszerű hári Jánosa, a nagy feltaláló. A nagy feltaláló, akit rossz hazája Magyarország, meg nem értett, de bezzeg a külföld. Itthon észre se vették természetesen. Szörnyű anyagi küzdelmek közt jártak ki vas szorgalommal az állami óvoda első osztályát. Szerette volna folytatni tanulmányait, de a mostoha körülmények miatt pénzkereső pályára lépett, hogy szegény özvegy édesapját támogassa a hajókötélfonásban, amivel szegény özvegy anyját leütötte. Már gyermekkorában érdekelték a technikai dolgok, repülőgép, rádió, vasút, mozi, ami más gyermeket nem érdekel, Direkt útálják ezeket a dolgokat más gyermekek. Ő maga mindig arról ábrándozott, hogy egyszer ő is csinál lefélét, de szűkös anyagi gondjai miatt kénytelen volt szerény állást vállalni egy elmegyógyintézetben. 14 éves korában két régi kesztyűből, apja óraláncából és némi maradék uhorkasalátából távolba látó készüléket konstruált, amely több egyetemi tanár bámulatát vívta ki, de a szükséges tőkét a kormány nem bocsátotta rendelkezésére, és így kénytelen volt a hagyni az egészet. Ezután sokfelé próbálkozott elhelyezkedni, hogy eszméit valóra váltsa, de mindenütt a bürokrácia kínai falába ütközött, és vagy az történt, hogy a kínálkozó állásokat, mint például a miniszterelnöki, nagyköveti, stb. stb. tárcákat másokkal töltötték be, vagy pedig azzal a feltétellel kínálták fel neki, hogy tervezgetéseiről lemond, amit önérzettel visszautasított. Utolsó tíz jegyet váltott Berlinben, és egy esős reggelen meg is érkezett. A hordárt, aki szerény bőröngyét a külvárosi szállodába cipelte, nem tudta kifizetni, de a hordár azt mondta, nem baj, ellenben nincs -e valami találmánya. A hordár hosszas faggatására és unszolására végre pirulva bevallotta, hogy éppen most a vonaton foglalkozott egy gázbüdösítő készülék tervével, amit alkalmazni lehetne a háborúban. A hordár azonnal autóba ültette, és elvitte őt a tengerészeti miniszterhez. A miniszter azonnal fogadta, és miután három perc alatt előadta neki találmányának lényegét, arra kérte, legyen a vendége holnapig, amikor is megérkezik a külügyminiszter, hogy a dolgot hármasban megbeszéljék. Addig is, hogy a szabadalom védelmét biztosítsa nála, felajánlott 600 ezer márka opcióerőleget és egy bíbornoki állást. Utóbbira gondolkodási időt kért, amire a miniszter kisé elsápadt, és a pénzt gyorsan kifizette a mellény zsebéből, nehogy azt is meggondolja. Másnap a külügyminiszter személyesen jött el ízlésesen berendezett villájába, amit az éj folyamán vásárolt. Egy nagy amerikai pénzcsoport elnöke kísérte el, aki mikor egy percre egyedül maradtak, ajánlatot tett neki, hogy a rendelkezésére bocsátott kis luxusjachton jöjjön át vele Amerikába, mert az ilyen tehetségek számára Németország nagyon szűk terület. Minden esetre kitérő választ adott, amíg meg nem beszéli a kormány tagjaival, hogy új állása, ugyanis közben kinevezték az összes német csapatok légelhárító főparancsnokává, összeegyeztethető -e ezzel az utazással. A kormány vezér azt a tanácsot adta neki, hogy minden esetre tegyen egy fél éves kis kéjutazást Európában a kincstár költségére, mielőtt bármire elszánná magát, hogy az itkalmakat kipihenje. Mindezt őtől-e magától tudod meg, tíz perccel azután, hogy odaült mellét a kávéházi asztalhoz, csak azért, hogy meneküljön az újságírók elől, akik ostromolják unalmas és tudatlan kérdéseikkel. Közli veled, hogy európai útján átutazóban érintette Budapestet, özvegy édesanyját látogatja meg, de hallatlan, ez a város milyen léha is elmaradt, ő már elszokott tőle, látnád mi van odakint, hogy bánnak ott a tehetséges emberrel. Nem is bírná tovább egy napnál, szerencsére holnap már utazik is Londonba, hogy a szakfelügyelőbizottsággal tárgyaljon a Westminsterben legújabb találmányának egy gépnek az ügyében, ami száz kilométernyi körzetben elhallgattat minden hangszert, s amit most az egész világon be fognak vezetni. Elnyel jegyzi meg végül. Nincs nálad véletlenül tíz pengő. Nem tudta beváltani az ezer font sterlinges csekket, ez is csak Magyarországon történhetik. És a hordár kint vár egy sürgőnyjel, amit szóba küld. Nincs? Na, akkor fizest ki a feketéjét, majd küld Londonból egy képes lapot.